Звільнившись від будь-якого чуття до неї, він споглядав тепер на неї зовсім безсторонньо. Може, вона зрештою і не така погана. Речі не міняються, міняється тільки ставлення до речей, але єдине поправне ставлення є розумове. Поза тим усім кохання ще й не нове. Переживати його, це повторювати, пережите мільйонами, описане в тисячах томів, залаяжене, обшарпане. Все, що ти почуваєш до жінки, вже безліч почувала так точнісінько в тих самих варіаціях, захопленнях, обіймах, поцілунках і телячих радощах. «Всі слова, що ти кажеш жінці, вже стільки казано і переказано, що казати їх ще раз є неповага до себе і своєї пари». «Які невибагливі люди, – з жалем думав біохімік. Думка, що кохання є старезний дід, якого ніяк не обпаде параліч, найбільше припала професорові до вподоби. Вона не була йому нова, але зараз набувала особливої рації. Про це треба пам'ятати кожному, – подумав він. І яка шкода, що люди так часто бувають глухі до розумної поради».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 То була золота доба, але вони мусили розлучитись. Я не знайду вже такої другої Олени в житті. Олена трапляється тільки раз, подумав біохімік сумовито. Недармно ж це ім'я вславлено в якійсь грецькій чи римській епопеї, яку він вивчав колись у гімназії і якої назви, як водились, забув. З трохи меншим смутком згадав він і про Ірен. Чи зможе він до неї вернутись, адже ж учинив їй зухвальство, і чи знайде ще таку другу Ірен? Може й Ірен у житті трапляється тільки раз. Як звичайно, того вечора він був у дівчини. Не дійшовши ще якогось певного плану, професор вважав за велику необережність чимсь натякувати їй на зміну в своїх чуттях. Він вирішив діяти тільки розумово, тому був веселий, любий, ласкавий. Казав ті самі слова, тільки сам сприймав їх інакше, навіть пустував і залишав дівчину в радісному піднесенні. Але другого дня пильно обміркував спосіб, яким було б найкраще з Мартою розлучитись. Найпростіший спосіб був би більше до дівчини не піти –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 А біохімік і на мислі не мав робити їй якусь жорстокість. Всю причину молодий професор бачив у собі. Адже він прийшов до неї, а не навпаки. Ах, цей сукин син Льова, звів їх шахрай, а тепер і на очі не навертається. Мати знайомих шкідливо, от іще один доказ, подумав Славенко. Тому він спинився на способі поступового розлучення, який був, на його думку, найменше болісний для дівчини. Спочатку скоротити час побачення на годину, далі на дві, потім бачитись через день і нарешті зовсім не бачитись.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 А тільки її образ, думка про неї була в посіданні тих довгих вечорів, про які завідувач згадував, проте дівчина хвилювалась, немовби сама несвідомо в цій омані брала участь.